Lema, eldu direla ondotik, eta fixan, matkin behitzolariaren gozputza eta zangoak mikrobaten aintzinean. Bo, ulektu dugu, ahez taha omendu nahi izan duzuela, urte betetze, berezi horien karietarat. Bai, hori da, uh, gertatzen da urtean dela, matinen sortzearen uh, ehun uh, urte horiena. Eta gainerat, uh, beazaroaren amekakoa zenez, gure finala... Uh, Bi amunian izanen da, orten behaz amabilan. Bai, bai, bai, bai anako lugan. E Lehena berak eman zuen puntiu batetik heldu da, eh? Bai, hori da. Uztedut uh, garaibatean bertso eskolani biliziren uh, gaztek uh, untsa ezagutzen dutena, egin baitziren uh, t-shirtabatzu bertso horrekin. Uh, eta guk hartu dugu, uh, hartu dugu azken uh, puntua, erten jena sehar batentzat amabortz gazte eldu direla ondotik. Eta hara orten amabortza, gazte ditugu, parte hartzaile. Bai, eta bon markaona, bertsularitza renddako, ala ere, saagagoa, kan nondira? <laughs> ez dute dute dute <laughs> <laughs> U, dut egan enzahagena behar bat aurtsi iduat edera? uste baiet. Unik no, ere, eh, egin eh, eh, dut egin egin kerteta aurtsi, behaz, <laughs> entzuten bari magaitu. Ez, Menen, ez orida, da, Ez hori da, da gazteetan zahagena hori ega iten Bai. Eta bez, uh, zer da, ipar euskal egian, freskatu da, bat iragazteak, baina uh, be, aintzineko bela unaldian guti ur, ziren aintzez guti ur, tako, pairatzen da falta hori, behar bat, zaharra guena? Um, bai, gero uh, batzuk ere aintz, uh, uste dut garrai batez guti zirenez aintz, aintz uh, eman eta eman dutela eta izan direla, eta, ara, momentu bat, ez pixka bat... Uh. Atxeden ahtzeko garaia dutela ere, baina badakit uh, saioetan eta publikoan uh, ikusten direla aurpegi uh, agun batzu. Aurkezpenian egin duzu ea intzineko urtea, gogo eta urtea izan zela, Behtxolarian lagunak elkartearentzat zat. Lehenik sustapen sailaren dako, diozue hori egin nahi du? Badira saile um, ezberdinak uh, gure elkartean, edo lan ahlo ezberdinak eta la, ondorioz lan talde ezberdinak, bada um, guretzat ahlo momentuko ahondiena edo hasteko denbora eta uh, uh, denbora gehienik hartzen daukun. Ahloa dena transmisioarena hori da erakaskuntzarena, konkretuki bertso eskolak, um, eskoletan... Uh, ikastoletan emaiten diren ikastaroak eta eskola elebidunetan emaiten diren tailexak. Ara, uh, ahlo hori uh, azken urtetan hainitz uh, garatu da. Tordian horrek hainitz uh, uh, leku eta denbora hartzen dugure elkartean, bainan uh, Onduan bada susta apen saila, daitzen dena, eta hori da be, izenak dion bezalabiskat saioen uh, sustatzeko, plaza behiak sohtzeko, eta gehiago bebein ikasita uh, aharazteko. Mm -hmm. Eta gio azkenik bada uh, uh, ikerketa saila, ere, edo ikerkontza saila. Pentsamendu zonbait nahi ditu zuela publikoaren beharietara telarazi horiek dira, edo bat dira beste pentsamendu zinez izan da, ez da bai da, zuen eztian? Uh, bai, sustapen xailan, uh, uh, e, antolatu ginuen uh, bi aldiz espanizoker, uh, xapelgeta uh, etzen urtean, xampiona uh, deitu ginen, uh, Uh, Olako uh, lehiarik gabeko uh, uh, gertakarik bat, uh, elduen uh, bertso eskoletako uh, bertsulariak-kantariak bilduz, eta arra jaz, horren uh, urtea izanen zen, baina nera baki ginoen uh, pentsaketan iteko momentua zela, berdin formula berriak asmatzeko, eta, eta izan da ere uh, gogoeta momentua... Uh, Um, be, dena dudan eman dugulako, uh, hori da, uh, ne ustez, uh, gogoeta xakon baten eta xano baten uh, abia puntua. Eta horrean, haipatu dugu ere, xapelketa nola, zendako, olako gaiak ere ibili ditugu gure artean. Eta, be, uh, atera atzen gira, Eta, be, ateratzen gira, egan gogoeta ortatik, uh, oinu, segurago, uh, xapelketa beha dela. Eta bainan nahi ginuen ala ere, uh, ara, jendeari jakinarazi, gure elkartea zertan den, championarik um, ez dugu antolatu, bainan uh, eramanditugu uh, beste, uh, beste desmachtsa batean ginen uh, jaz. Eta hoxen behi izanen da, be bai webgunean eta bai uh, liburuzketan uh, aduk lajeak uh, Mahaztu eta aitorxara soak uh, idatzi uh, komiki baten bidez. Mm -hmm. Eta hori da hitzen da, heldu direla oniotik. Hulegtuko da zendako komiki haiku sita. Hatoz. Eh, Aipatuko dugu, ahokestuko dugu, xapelketa istantean. Orokozki, Ipare Euskalegian noladoa behtsolaritza. Berrik iraganden behtsosaiho batetan uh, zioten bezala, igandian eletan. Eh. Xapelaren zat mugitzen dela bakarrik jendea bez... Huri da, piskat, edo sasoi istorio da? E, Saiopolita, polita <laughs> pasatzean ezteko. Afi <laughs> Eta egia da, xapelketak biltzen duela jende bat, uh, fain, biltzen ditela jende batzu, zu, uh, beste saioak biltzen ez dituztenak, eta orrtako ere, publiko belgia asteko erakartzeko eta balio du, zen ere... Uh, Beargumentoetarik bat xapelketaren mantentzeko, eta da asmatzea beste xaiomotetara ere jendea horbilaraztea. Silaba, bertu xapelketa ipatzen segitzen dugu Joana Itzaina, bertularian lagunak elkarteko presidentearekin. Elduden buru hilaren ogoita lauean beraz abiatuko da silaba, bosgajena, eta bururatzeko azaroaren amabian baionan, Izen hendira ez, eh, azpisaio, zehaztuko ditugu istantiana Joana Itzaina. Uh, ama bost behtsolari, ertengin, eskoalegiko xapelduna hori izanen dela. Bo, xila barentzat horre uh, <laughs> Bai, bai, beti. Edo, belu hau beste hamalauen dako. Batzitek behar da ezanen du gehiago. <laughs> <laughs> Ni, argunt ah, kamponiz eh, eguna. <laughs> <laughs> Ustentzi ustez, mintzatzea. Bai, e dozen gisa ze, dozen uh, parte hartzailen... Parte artea horre bat da beraz bena bon, egia, uh, guk uh, proposamena egiten dugu eta nahi duenak eran zuten du bai beraz uh, be, plazerrekin egiten dako gongi eto hori lainan. Asta astetika biatuko dela, hala? Bai, okay. Kero mailan hori gauza ona, fair play istorio. No <laughs> bai. normal, eh? Azken mailtzak kontuan hartzen baitira hori da. Bai, azken edizioko emaitza kontuan hartu ditu eta etzuen barket hartu. Beraz ez da sartzen ez da hartzen joko hortan eta hordean finala antzin horrekoetan final hasiko dira joan den aldiko hiruleenak, janai baita, sustrai e kolina. Odei Barroso eta Madialen Arzaiuz. Sustraiko lina eta Odei Barroso, baigurin, Madialen Arzaiuz izturitzen? Horida. Horiek sartuko dira, finalerdietan. Uh, Aipatuko ditugu haintzinik amporaketa, me finalerdiekin gire, hori no? da berritasuna, finalerdiek uh, lau finalerdie izanen direla? Bai, bi itzuli izanen bi dira. Ganaidu uh, final horretkoetako uh, sailgatzen uh, diren uh, bertsularik guztiek bi aldizkantatzeko para daukanen dutela. Eta ara, gure ideia zen, saio kopurua onditzea, be leku gehiagotara heltzeko. Eta behar bada ere, bertsolari bati, beste baten emaiteko, utxekite mali madu lehenbizikoa? Bai, alainan, alainan. alainan. Gehitzen bai, bai. dira punduak eta bon, ez da, mez, hor zien, zien helburu nagusia zen, leku guzitarat, edo, leku gehiagoen tarat joiteko? Bai, ikusten dut uh, kirolo komentatzailea... <laughs> Oh, vai, vai, vai, etiketan, kenseko sailada. <laughs> <laughs> Eta, beraz, ama bosten aurkez pena eginen dugu, ezan dugu ametsa arzaiuzek parte hartuko zuela, eta azken aldietako lehenbiziko irueke, eh? xailka pena ez behatzeko kirol uh, komentatzaile bat bezala, <laughs> beraz, uh, sustrai, uh, kolina, odeibarroso, maialen arzaiuz, ametsa arzaiuz, beste bat aipatu dugu, ez dugu, berriz erganen, ala, ez du, sartu nahi, normal, eta beste bat zaharrenare haipatu dugu, ostion, entzuleek jakinen duten orden, bez geltz Eta beste beztebiderazi, suhtienko nuan eta gaztiak? Baj, bai, bai, bai, bai gohiak parte ucis, gel zainzauzku bez dugu, beztebidean egokan zainzauzku kauttenak. Amečekin egokitsela ja, Kermandias, Mirren Ahtecen, Ajausasko eta Hamuncu kristi, Eta gero muskildin, Aitor Servier. E, eneritz Zabaleta, uh, Magi Sarasua, Shuma murua eta beste bi beraz, ipatuko istitu unak <laughs> <laughs> beraz. Beraz, eh, zazpi saio denetarat, elburua arkiki erran duzu, eta pistat gogoetako pundu bat zela, eh, inala estaltzeko ipareuskalegia ere, joitia erri kipieagoetarat ere ongi da, isturitze bezala, eta nahi duzu ostartu ere pentsatzen dut uh, el elkarte batekin. Kultura bai, eta... Bai hori da duela bi urte uh, gure uh, mezuaren parte zen hori uh, kultura elkartekin elkarlan uh, bultzatzea. Eta bon logikoa zen aurtengo uh, edizioarekin segitzea horrekin. Eta egia ekan uh, isturitzetik jintzitzaukun uh, uh, galdea eta uh, olakoetan uh, be, plaza egiten du eta ez zindai refusatu beraz uh, bizki konten gira isturitzera joaiteaz aurten. Hmm. Finala baiona? B bai. Logistika mailan logan aizeago dela, ere, behar bada? <laughs> bon, egia da, behar bapiskabat usatu girela eta maite dugula bailekoa, baiko kapena. Ez dugu baztertzen gero horra begira, behar dina, beste, beste desmartza batean izaita, baina momentuko baiona. Aurkeztu bai. mm. dugu zer esproduzue antolatzaile bezala ortengo edizioaz? Ebe justoki, eh, jandutan bezala, saio dira eh, bajeatuago, jaren dugu, eh, gure ere moana, kobritzen dugun ere moana, eta ondorioz, jendea, urbileko jendea, jindadin, ikustera espadu ezagutzen, jindadin, ikustera zerden, re, etxe ondoko eh, saiorat, eta, eta gustatuko zako, jodian bestetara joan, eta eta finalera lainan. Zazpisaioa, iniz gai pentsatu behar, gai egiletalde zira, hori da zinez lan luze bat? Bai, egea egan urte guziz egtendugu maratoi bat dera, horten gure modan sartzen gira, eta ultratxail bat bilakatzen ari da, saio kopurua gehitzen baitugu. Baina nara, bagira taldea, talde ona, lanian asia, eta, eta prest segitzeko ara. Dua, badubulta atasiak girela, eta azken eguneraino eko gira. Eta gaien autatzeko, zinez hainistasuna behar dela atxeman, zenbat ziste gai egile talde hortan. Hor dian, espaniz ameka gira, um, ez dakitizen guzien uh, egaiteko denbora dutanez. Pare, raskizu. Iban Faltsa, Intza Uztolaza, eh, Carlos Aizpuroa, Maian Airigoen, Pantsika Solorzanu, Bixente Irigarrai, Amaiak aztojen petian prebende eta xanalkat eta etan iau. Beruan beru epaileak. <laughs> Aleguazen. <laughs> beste naz ezgeitzitzeko norbeiten. Bai, baditugu beste edizioetan ibili diren eneko bide gainioak inarregi eta bainat zule eta errikaitzar eta lierni elortza. Eta horten lehen aldikozaiko diren ibantiko IPA belzabala eta zuaitz Ola zabala. Ongieto hori horiek, beraz? Hori, bera. Eza ugarrietan ere musika famatu ura, ala, berri zartu dozuela? Bai, <laughs> izan eh, dugu ez tabaira, bena uste dut hori xila ba izena bezala ezin dela um, behezikure xapelketaren gandik. De den aden, argitaxun gehiago uh, ren ukeiteko webgunea? Pentsatzen dut, ipatzen alba limauzu edo de telefono bat, edo ahemanak zo indiren? Bai, hor webgunea da, um, uh, bertsozale elkartearen webgunea, Beaz bertsozale.eus eta xilabara joan behar da. Ongi, alasetak sun praktiko orientzat eskertuko zeitugu, xilaba orkesturik, joan haitza ina, horietaraziz bertso larien lagunak elkarteko presidente zirela, xilaba hon, zuri da guziri? Mileske eta jendeak jakin dezan, saioetara urbil Urbiltzen alda, tranquila, han izanen ditu txartelak xalgai, xalbu finalarentzat bena behiz, haipatuko duko. Aintzin xalmentak bakarri finalaren dako? Horida. Ez, hala, lekuan beria. Bai. Mirezker? Mazurik.